Lisef? Jeg var lige ude og tør mig. Jamen jeg, jeg, ja, jeg kom lige sidste, øjeblik, og så var der op til. Eller no? Jeg kommer altid i god tid. Nå ja, du sænker med det. Ja, det er rigtigt. Der var det her sidste gang, og det var også den eneste gang. Hvis jeg får pæmper mig også mod vandet, så det er jo godt nok. Ja. Jeg, jeg, jeg tror jeg lækker her. Den er jo ikke Hvad er der sket med dig? Med mig? Ja. Hvad tænker du på? Ja, hvor, hvor er dit slankeprojekt blevet af? Det er energien. Der skal der lige lige se, hvad der går i fuldstændigheden mod sig. Du har ret. Når jeg har energi og der skal bare så lidt til, så dyrker jeg motion sådan, så jeg altid er slank. Når jeg ikke har energi, og tror mig, det har jeg altså ikke haft langt det meste af tiden de sidste 10 år, jamen så kan jeg kun arbejde. Jeg synes, det, var, det var ikke sidst, det var det, var, det. Ah, det, det er næsten et år siden. Fordi der havde jeg fået en lille smule energi, og så i løbet af tre måneder, så tager jeg mig 25-25 kilo. Jeg har desværre ikke haft den. Altså... Du har måske læst undervejs i nogle af de ting, du har læst, at en af de ting, som gør, at jeg lider meget, det er, at jeg faktisk ingen energi har. Når jeg stopper om morgenen, så er jeg mere død end levende. Altså sådan er det hver eneste dag. Jeg har ingen energi, og i øjeblikket og igennem lang tid, så har den været så lille, sådan, så jeg kan ikke lave bortset fra at arbejde. Det tvinger jeg mig selv til. Men lige så snart, at jeg har energi, så dykker jeg så Sådan har det altid været og det er ikke sådan at du tænker at der er noget fysisk egen læge du kigge på, jeg tester ikke noget, nej nej, det, nej. altså når man har været igennem de oplevelser som jeg har været igennem så behøver man ikke en læge for at få at vide hvad der er galt, Uha, det er, man kan jo, der, ja ja ja ja, man tid, andet, hvis, hvis man har, hvis, ja jamen, det er i princippet ja. rigtigt, i princippet ja. rigtigt, men som jeg plejer at forklare til min mor. Hvis du forestiller dig et timeglas eller timeuger, hvis du forestiller dig, at det har været vendt rundt, og at alt sandet, alt energien fra mig og fra hele verden har løbet ud, så er der ingen energi tilbage, som jeg er et symbol på. Jeg har ingen energi tilbage. Og nu har vi faktisk ikke gennem lang tid ventet på at vende det timeglas om og starte forfra med ny energi fra kilden. Vi er faktisk nu... Vendt rundt, okay. og mangler bare på, at det skal starte okay. den nye energi. Ja. Det er en kort forklaring. Okay. Hvordan går det med dig, Fod? Ja. Ja, er du uforandret? Ja. Er det rigtigt? Ja. Er det bare et mænd, du har, eller hvad? Ja, det er, ikke godt, det er, er det rigtigt? Ja. Nå, okay. Ja, der Men du kan da gå, eller... Ja, ja. Men har du smerter, eller... Ja. Nå, det er ikke ret. Det er godt. Det er godt nok. Jeg har jo læst din mail. Ja. Altså, jeg vil jo gerne... Jeg for, ja, ja. at jeg på intet tidspunkt, ja. hverken i din eller nogen andre borgersag, ja. bliver involveret i økonomien. det. Det vil jeg godt, men jeg, ja. det er kun til din orientering, du har ikke været involveret, korrekt. Overhovedet. Ja, korrekt. Og jeg kan se, at du skriver øh, en eller anden linje, hvor du antyder, at jeg har forsøgt at få dig indlagt. Det ja. er så altså nødt til at sige fisk på, du. Okay. Det er altså rigtigt. Okay. Jeg, har, jeg har jo ikke på noget tidspunkt været i kontakt med et menneske, der havde kompetence til at indvikle. Okay. Ved du hvad, det er en diskussion, som vi har haft igennem lang tid. Nej, det her er ikke en diskussion. Det her det er et faktum. Jeg har aldrig med hånden på hjertet forsøgt at få nogen til at indlægge dig. Nej, men det, det, det, det, det, det. Det bliver en lang dialog omkring, hvem der har gjort hvad. Nej, Og jeg kan, ikke sige, ikke. Jeg, jeg kan ikke sige præcis, hvem der har gjort hvad. Jeg kan kun sige, at jeg ved, hvad der har været formålet med. De ting, som også du har arbejdet med, og så er den ikke længere end det. Så er du velkommen til at sige, du er også velkommen til, hvis du måtte ønske det, det er du Jans velkommen til. Nu er jeg også meget omkring dig. Hvis du måtte ønske det, at du Jans velkommen til at skrive et kortere eller længere indlæg, som jeg skal gerne bringe uredigeret på min hjemmeside. Sådan ja. så folk kan se, hvordan du selv ser på sagen. Ja, det er du Jans velkommen til. Det, er, det ville i den gang være så uprofessionelt af mig, så det kunne ikke om at gøre. Hvis du bliver ved med at tro på, at jeg gør noget for at få dig indlagt, så må du tro på det. Det, jeg har gjort i de år, vi har haft med hinanden at gøre, det er, at jeg har talt med dig. Jeg har vedkendt, at det var mig, der kontaktede politiet, da du begyndte at skrive Breivik. Jeg har indhentet en psykiat erklæring. Det er det eneste... Og så har du forsøgt at fjerne min kontanthjælp, aldrig, og du har, du har fået... Har du den, har, fået, altså? Jamen, det var da det, der var formålet, men det, som aldrig, du gjorde... 3. Og det var øh, dig, som fuldstændig unødvendigt træffede en beslutning på vegne af systemet at sende mig til en psykiater for ja, at få erklæret mig sindssygt af en sindssyg psykiater. Ja. Med et højere formål om, at systemet ikke ønskede mig, at jeg skulle skrive de ting, som jeg skriver. Jeg ved ikke, i hvilken udstrækning, du har været involveret, og hvor meget du er i god eller tro det ved jeg ikke. Men du er hjertens velkommen til at sige de ting, som du siger, og så kommer det med øh, som din sandhed i mine skrifter så er den ikke meget længere. Hvis du synes, det er så interessant at skrive, hvad jeg synes rigtigt, men jeg kan kun fortælle dig, at jeg har aldrig gjort noget for at stoppe det. Okay. Tale. Okay. Aldrig. Okay. Det... Er, der, er, der, er der bare én situation, du kan kende og vi har... til mig? Du kender, kender forløbet lige så godt som jeg. Okay, du du ved svaret, godt i starten... Okay. Det passer ikke. Jo, det gør det det er okay. Nu nægter jeg du, du nægter at lytte. Ej, for det er jo fuldstændig starter, grotesk, du nægter at lytte til, hvad jeg siger. Jeg prøver på at forklare dig, hvad der er situationen, og så konkluderer du, du er, at jeg ikke vil sige det til dig. Det er jo fuldstændig grotesk. Det er jo overligg. Det er, jo, det er jo også i kagen, det du gør her. Det var dengang, hvor du sagde, at jeg var selvforskyldt ledig på grund af mine formuleringer, blandt andet i min ansøgning til DSB. Så jeg bad dem om at lave tre ansøgninger, som, som, som bevis på, at jeg kunne lave ansøgninger. Og så ville du vurdere, om det var måden at gøre det på. Det er klart, når du går ind i en vurdering af, hvorvidt jeg er selvforskyldt ledig, så har det altså den konsekvens, at du har ret til, hvis du ellers måtte følge den vej, at fjerne min kontanthjælp. Hvis ikke du vil indrømme det så ser det altså meget sort ud. Det er den eneste forklaring til, at du gjorde, som du gjorde, dengang i starten, da vi kan lade hinanden. igen. Okay. Ellers var det fuldstændig vanvittigt, det du gjorde. Okay, så jeg ja. det. Godt. Jeg er her ikke for at tale omkring fortiden, fordi den har jeg lagt lov på. Hvis du ønsker at tale omkring fortiden, så er du hjertens velkommen til, til at gøre Og det. Det er ikke det er fortiden, du den mail, så det ikke, hvad du Det er afslutningen af fortiden. Okay. Det er afslutningen af fortiden. Det er slager fremtiden. Ja, lad os indgøre det. Jeg har ikke noget at sige. Situationen er uforandret fra min side. Har du noget at se? Sådan ikke længere. Det er godt. Tak for det. Tak. Hvor er det dejligt at se, I bliver så sure, når man fortæller jer sandheden. Der er din sandhed, og så er der min sandhed, og vi når ej. Vi når ej, vi kan ikke snart. Jeg glæder mig til den dag, når I jer for at sige undskyld, og så laver jeg på bordet. Jeg siger aldrig undskyld. Jeg har Nej. ikke en skid med dine penge at gøre, Nej. og jeg siger ikke undskyld. Nej. Jeg har udført mit arbejde, så jeg kan se mig selv i spejlet. Ja. Jeg har siddet her nu i overvis, og modtaget alt din øh, vrede mod systemet, mod mig, mod hvem ved jeg. Det gør jeg, fordi det er mit arbejde. Ja. Men jeg siger ikke undskyld til du, har du har øvet det. Nej, jeg har Du har øvet det. godt, Lisbeth. Skal du have det godt? Godt ja, Lad være med at blive så personligt berørt, er det? Det er en forkert følelse du har.